Nem tehetek róla, de még mindig oda vagyok érte. Hogyan vethetnék ennek véget? Menjek el hozzá, nézzek a szemébe és mondjam meg neki, ami a szívemet nyomja. Tóljam rá azt a sok fájdalmat, amit okozott. Nem, ez nem megoldás. Bár csak azért sem, mert ha újra meglátom, végem lesz. Feltörnek majd a régi érzések, és képtelen leszek megvédeni a szívemet. Alice biztos szeret engem, ha képes volt ilyen őrültségre a rúzsal és a parfümmel. És végül is egész jól kijövök vele. A legészszerűbb megoldás, ha megkérem Aliz kezét. Ha végleg lekötöm magam valaki mellett, akkor előbb-utóbb a szívem is követi majd az eszemet.